Välkomna till Game Over för ännu ett avsnitt med mig i Mabaja om mig ultrafail. Och idag så ska vi ha ett toppenavsnitt som vi brukar ha men innan vi börjar med det så måste jag bara säga att Vilket fantastiskt roligt avsnitt det var förra gången. Jag tyckte det var otroligt roligt faktiskt. Ja, Eimar, skitkul och Tobbe som är han är en sån god sjön person också. Ja, och jag tyckte att han gjorde det så jävla han han gjorde deras snyggt han bara flöt in i vårat flow och så där. Ja, det var ju precis som han har varit med hela tiden. Ja, men precis. Det, det är lite sånt vi Eimar för själva också. Ja, ja, absolut, men det är <här> så ju så. Nej, det var riktigt roligt bara. Ja. Men i dagens avsnitt? Ja. Vad har vi för oss idag? Ja, idag ska vi bland annat prata om Mark of the Ninja, ett stealthspel som kom ut för ganska länge sen. Jaha. Ja yeah, men. Men vad fan, kan vi inte sätta igång med det på en gång och bara köra? Jo, men visst varför inte? Varför var, inte? Vad har du att berätta för oss om detta? Mark of the Ninja är ett uh, stealth ninja spel som uh, som kom ut för ett tag sedan. Uh, av samma företag som Tank, gjorde Tank serien så att de verkar gilla att stäba <laughs> saker okay, i spel. Okej, okay. ja I men det här är ju lite utanför min min sorts spel. Mm. Så det det är lite roligt. Det är ju okay. det är ju 2D plattformer stealthspel kan man säga. Ja okej. Okay. Så att du smyger runt i i skuggor och försöker att inte bli sedd. Ja, sniker. Jag gillar den sen. Det är sjukt sjukt snygg alltså det ser nästan ut som saker direkt lyfta från Batman the Animated Series nästan alltså den här Alltså det är så pass snyggt målat så med pass... med den kartunstilen då. Den kartunstilen, 2D cartoon style ja, hela tiden. hela tiden och det framförallt Catsinsen då. Ja. Men sedan så är det ju då ganska snygg 2D cartoonish stil i själva spelet också. Ja, i själva gameplayet. Precis. Ja, ah, nice. Jajamänsan så man ja man man tjänar väldigt mycket på att inte bli upptäckt i det här spelet. Ja. Så i slutet av varje bana så får du se si och så mycket poäng, men om du inte har blivit upptäckt den här gången så får du multipliers för det. Ja och så vidare ja, ja. och så vidare. Så att du blir liksom belönad för att inte ha dödat fiender. Okej okay, så jag okay. får för evigt en bonuspoäng om du inte har dödat en enda fiende, då får ah. du massa bonuspoäng. Så att om du bestämmer dig för att död börja döda fiender så ska du göra allt. Ja okej, okay. men man man har ändå båda alternativen. Jaja men du har båda alternativen, du har jättemånga alternativ till det här. Alltså mm. det som är så häftigt med det här spelet tycker jag är att det finns så många sätt att eh, klarar du det på? Precis att lösa en viss del för att det är ja. inte linjärt på det att du har bara det headsetet att göra. Gör du inte det så är det fel utan du har massa olika så att du kan hitta din stil och spe spelare på. Exakt. Och det finns väldigt många olika stilar att spela det på också. Det är nice. När det oh. är, när det är mörkt så blir liksom din karaktär bara en outline av din karaktär. Ja okej, okay. det är eh, lite medans, mer shadow. Precis, menar som du är i ljuset då så syns din karaktär och det är så du vet ifall du är liksom i ska man säga stealth mode ja, eller så. Ja, precis, precis. Så att du vet om du kommer bli sedd eller uh, inte då. Ja, okej, okay, okej. Okay. Vad vad vad är storyn här då? Var, varför och heter det vill vill jag ta mig igenom de här barnen och varför vill jag inte bli sedd? Storyn är ju då att du är ju ninja. Aj man. Du har fått the mark of the ninja som är de har hittat någon planta någonstans som kan ju förhöja dina ninja skills Ooh. dina senses och så vidare och så vidare. Och så börjar de liksom tatuera dig med den här plantans gifter då. Okej. Okay. Blir Problem... du, du blir en superninja? Ja, problemet med det är att de här gifterna kommer till slut göra dig helt galen. Ja, finns finns alltid så här naktigt ialla. Ja, så att det nu var bäst. Ja i män, ja men då får du vara tokig också. Ja, precis. <laughs> Så att man börjar hela skyspelet med att man har blivit tatuerad och sen så får man så här feberdrömmar av det och sedan så vaknar man upp av att larmet går i i den ninjaklanen där man är. Ja, ja men, ja men. En av de måste bara sticka ut lite här. En mm. av de bästa så här drömmar och hallucinationer och sånt där. Eh mm. det var det var ju Far Cry 3 när man käkar svampar och sån en jävla tokig gubbe. <laughs> ja. <laughs> jag var bara, jag kommer tänka på det nu när du pratar om det så. Här. Men ja, i alla fall tillbaka till ninjorna. Ja, ja, absolut och ja man blir lekt av en av en kvinnlig karaktär som är en sidekick genom hela spelet i stort sett. Ja men hon lär dig använda sina vapen och sina skills och dit så. Lite allt eftersom du kommer till honom i spelet för ja. att för Ja, jo men det det hur ju till ja. det det är ju lite äventyr i det hela också och då ska du inte kunna allt från början. Nej, precis. Så att du vaknar upp här av den här efter den här feberdrömmen som du har haft då och har fått the mark of the ninja på dig. Ja men så att du börjar och springer vi går då har du i början har du inget vapen så du ska ditt första objektiva är att hitta ditt vapen egentligen. Ja, himla. Eh, så att du hittar ditt vapen och sen när du äntligen har fått det så kan du börja mörda folk, stabby stab. Så stabby stab. Eh, men det är liksom som sagt, precis som jag sa förut så är det inte det, det det är inte meningen att du ska stäba folk, men du kan. Du kan, om du vill, om ja. du vill. Men du tjänar mer poäng på att inte göra det, på att vara lite mer snike, lite stealth. Mm, precis. Ja. Mm. Och Sen så fortsätter ju historien då med att då det är det är några som har invaderat er. Ja i man. Och det är en militär unit som har invaderat er den här framtida future corp typ kan vi kalla den för. Ja. Eh så att din uppgift är ju sen efter det här då är att ta hämd på dem. Ja okej. Okay. Efter att de har anfallit dig och din bas och, och din älder framförallt ja, din älder. Ja de de har gett sig på din klan. Precis så att din älder skickar iväg dig på ett mission att liksom krossa den här Ja i man. corporationen nu. Och sedan så händer det väldigt mycket twists och turns genom den här storylinen som inte alltså själva spelet i sig tar väl inte mer än kanske 8-9 timmar att spela igenom hela spelet. Ja, i man. Men det är, tycker jag de de timmarna är rätt standard idag på vad det än är för slags spel. Ja, ja, det men handla det handlar är... runt 8-9 timmar om det inte är ett MMO. Ja. <laughs> men men det är ju så för att och, och det så att du tar ju igenom själva spelet ganska snabbt. Ja, i man. Eh, och precis som jag sa förut där så så kan du lösa olika problem på väldigt många olika sätt som till exempel du får ju lite tools och sånt då allt efter som så du ja, kan man. få liksom till exempel smö smökbomber. Smökbomber, <laughs> Smök det är nästan... smökbomber ja. Ja, nästan som smökning där. Ja, precis. The most deadly weapon of the mall. Ooh. <laughs> Nej, rökbomber iallafall. Ja, okej, okay, ja ja. Kan du få som det och när du använder dem så syns du ju inte eftersom du ja, då är ju i röken. Ja, precis. Och likaså så kan du använda dem för att komma förbi låsrar och sådana saker som Ja, ah, ja ja, de blockerar blockerar så, så låser liksom inte, inte går igenom och inte Aha. upptäcker din rörelse då. Nice. Och andra sådana saker. Och spike traps och ja, lite allt möjligt. Man har ett helt arsenal av lite roligheter och lekammar. Ja, och de här arsenalet kan du sedan också uppgradera med specialpoäng. Ja. Och de här specialpoängen, det är det är som de här belöningen för att vara sniki kommer in. Ja, okej. Okay. För att för varje för varje bana så finns det först då fram så finns det tre olika eh poängnivåer då. Ja. Ungefär som du vet typ mobilspel har så här stjärna en stjärna, två stjärna, tre stjärnor. Fast ja, i det här spelet så betyder det någonting. Ja. Så då har du de här tre olika nivåerna och då får du klarar för första nivån så får du ett mynt och får du klara andra så får du två mynt och tredje får du tre mynt. Och därför vill du ju ha så mycket poäng som möjligt så att du kommer upp i den här höga nivån då på slutet. Ja, man känner ju mer på det då. Ja, du blir ju bättre. Sedan så finns på varje bana finns det också tre stycken gömda hemligheter. Ja, det är också också roligt. Som du också kan få såna här mynt ifrån då. Så att det finns det en, en anledning till att springa runt och utforska. Banan ja, hejman. mer än att försöka ta sig från punkt A till punkt B. Ja, och så har vi arkivment då lite saker för oss också för vi tycker ju alltid om att samla på saker. Och inte bara det för att i varje bana så finns det tre achievements också. Oho. Uh -huh. Precis, och de här tre <laughs> achievements kan vara till exempel att i första banan så ska du ringa på alla stora gonggongar som finns på den här. Ja, Problemet med när du ringer i en gonggong då upptäcker ju du upptäcker ju solaterna ifrån det hörs. Ja, det är klart, du hör ju ett jädra liv. Ja, så att då måste du köna ringa gång gången och sen gömma dig så att du inte upptäcks och sen ska du liksom vänta tills på att de är färdiga med att leta efter dig och Aj, sen men, ger du Ja men och upp. sen är det säkert du smyger vi och, och sen igen. Och smyger du precis så. Ah, låter riktigt nice faktiskt. Sen så finns det speciella ställen där du kan hoppa in bakom en vas eller in i en dörröppning och sådana saker jo, och gömma självklart. dig. Jo men självklart då måste jag ha massa sådana gömställen för den. Precis. Ja men. Sen åker det ändå så fort du är i mörker så syns du inte. Nej. Men om du springer till exempel då hörs du för att du då tämpar lite. Ja, det tynger i fotsteg när man springer. Så, så. att ah, så, så, så då hörs det lite gärna. Ah. Ja. Men det är rätt logiska stridsgrejer ändå. Ja ja, och, och själva gameplayet är så satisfying för att det, liksom du känner verkligen som att du är den här agila ninjan som bara hoppar runt och slänger dig upp och hoppar dit och dit och Ja men det är nice för det är alltid viktigt att man har rätt feeling i alla sorters spel och oh. när de verkligen levererar feelingen då blir man extra bara wow. Ja men eller hur? Ja. Så då blir man lite så här extra tänd för för att liksom hoppa in och spela mer. Ja men. Sedan så har du en annan sak som är väldigt bra med just den här game feelingen eller vad man ska kalla det för. Det är ju att du om du blir upptäckt så är det jätte lätt att du dör. För ja. de har, de har skjutvapen och skjuter dig och du dör av liksom två tre skott. Ja, Emma. Eh så att du dör med en gång så fort de blir, du blir säkert nästan. Och det vilket får dig att känna dig väldigt svag också på det sättet Aha. för att då så, så att då vill du snika av den anledningen för att ja, men man grejer att en snike ninja är ju ingen front offensiv figur. Det är ju en sneaky rogue, backstabbing och grejer. Ja, men för de ska ju inte tåla. Nej, nej precis. Det är ju så det är ingen tanke att skicka fram. Nej, och det är exakt så det är. Ja, men det är nice. Så att det finns ja, de här tre också då som sagt achievementsarna på varje bana och också ja. att varje bana kan du få sammantaget nio såna här mynt då som du kan eller såna för. som du kan uppgradera för. Ja. ja. Och där kan du då, det finns ju jättemycket saker att uppgradera allt eftersom och sedan när du kommer allt eftersom i spelet så får du också lite olika extra stilar att använda dig av. Ja, de här ja. extra stilarna istället för tools och sådana saker som man har då så är det eh de här de här extra stilarna gör så att till exempel så finns det en som gör att du inte låter någonting när du springer. Ja men. Men du har inga tools längre. Aha. Och sådana saker så att det, det, vissa saker så gör de jättemycket bättre på på en ja, en del men också väldigt mycket sämre på en annan del. Ja. Då. Det finns också man några Man får man får se till att man är noggrann när man skräddarsyr sin gubbe. Precis. Men det är roligt sånt. Jag tycker det. Jag, det många gånger så är det ju äh, många gånger så väljer man kanske en sak som man tycker ja men det här är jättebra medan den andra spelaren kan inte alls spela så för att det är he, två helt olika spelstilar för dem. Ja, ja, precis, men det är det som är roligt. Ja. Jag tycker det är mycket roligare när man gör såhär i spelet att du kan spela samma gubbe men du gör det på olika sätt. Precis. Ja, i man. Sen har du, det finns en bullet time aktig grej också i det här Aha. spelet. Det är ju en av de här powersarna som du har fått från din mark. Ja, jo man. Där du kan frysa tiden, eh frysa tiden och typ sikta på att säga att du har olika saker, säga att du ska ta bort ett larmssystem. Ja. Då kan du och, och säga att det är en vägg en vägg i vägen för det här. Men att det längst uppe vid taket så finns det en liten liten gång in till där du kan kasta in en kniv. Ja, jo man. Så då kan du hoppa upp, frysa tiden, sikta och kasta in kniven. Ah, så so nice. Olika så när du ska använda din grappling hook. Ja, ah, det kan, också frisa, kan du också frisa tiden och sitta. Ja ah, men där kan jag kasta också. Ah, lite längre sikttyp på sig. Precis. Ja ah, men det är nice. Så att det är också en riktigt sån, det är också en del av den här funktionen som får dig att verkligen känna dig som en superninja för att du kan verkligen hoppa runt och göra de här sakerna ass smidigt och allting bara flyter det är ett sånt flow i allting. Ja, den funktionen den saknade vi i all Worms spelande. När vi var små då körde man ninja rope hela tiden. <här> ja, då skulle det. man haft freeze. Det skulle <här> man, man, man. Det tiden. skulle man ha haft så man kunde frysa tiden och sikta in sig. Men där ska jag sätta mig och Ja, men speciellt om man när man nu slingrar sig i luften och grejer. Ja men herre Gud vi var ju bra på det till slut. Ja, vi är ju nästan experter på det. Nej, jämnsan och så. Man har gjort det idag hade i dag så att man hamnade i vattnet. Jag försökte göra det på level up vid tillfället bara för <här> lög som lite bang skyt gul. Så kunde man lägga ut dynamiter och vi hade när vi spelade så hade vi så här specialinställningar på alla vapen också. Ja, jamen. För de hade alltså dynamiterna var jättefarliga men jag sprängde ju halva banan. Ja, jamen sen. Hit gul så att man hade liksom 5 sekunder på sig att flytta ta det sig från en del av varan till en annan del av varan innan man skulle använda den. Ja, det här fan det var grymt. Det är ord vi får nassa streama när vi spelar lite worms ihop bara för gamla minnes skull. Ja, det måste vi göra. Det måste vi göra definitivt. Oh ja. Ja, om du måste om du ska börja gå in och döda folk i det här spelet. Daiman. Så på tal om worms. Ja. <laughs> så så är det måste du se till att du gör det med stealth kills. Aj man, så, du... så ingen upptäcker dig för då då är du upptäckt. Precis, och sedan så framförallt ju snyggare stealth kills du gör, du får fler och fler stealth kills genom spelet också. Men ju snyggare stealth kills du gör, desto mer poäng får du för ah, det. Ja, man får så kallat stilpoäng. Det kan man säga. Eh, sedan så är det också så att du vill ta liken och gömma dem. Aj man. Så att de inte blir upptäckta. Ja, jag antar nu då att fienden patrullerar och grejer. Fienden patrullerar. Det är klart ja, att ligger ett lik där och deras polare eller arbetskollega så mm märker de om det? Ja, precis, de gör det. Och sen så blir de helt perset då. De tycker om att ja men det är någon här och illaheten tror jag. Jaha. Där emot drar du undan i kroppen så är det liksom nej men kollegorna är bara på dass. Precis. <laughs> Väldigt många av mina kollegor är på dass samtidigt want, just tidigt. nu. Var nå dåligt lunchen. Eh <laughs> <Ja. laughs> uh, nej men när du gör de här ställ inte sen också då så får du en en liten prompt där du måste trycka säga att det kanske är uppåt och x och åt sidan och x och inga såna här svårigheter och du har ganska lång tid på dig så jag skulle inte kalla det riktigt ett quick time event Nej. men men du har lite tid på dig ja. men det är tillräckligt för att du faktiskt måste pay attention när du gör det liksom du Amen. måste vara vara med i vår roll på med. Det är nästan quick time event. Nästan quick time nästan event. Nästan quick time. Ah, ah, ah. Vilket också är en ännu en anledning till att undvika att slåss. Ja, ah, jag håller med för det det är ju att jag får lite avsmak. När det räknar ju finns någonting som man kan likna med quick time. Mm, precis och därför ska man inte göra det. Ah, därför ah. ska man bara undvika allting. Ah, så slipper man quicka. Precis. Och då måste man också för att vem som helst kan bara hoppa in och ganghoa, slå ner folk. Medans om du är smart så kan du ta dig in och bara mm. Snickis snickis snickis snickis. Ja, men det är nice. De alltså ja. testas det alltså. Det är absolut. Sedan så är det ju också ä, återspelningsvärdet ja, är, är ju jättestort på grund av inte bara på det att du du kan spela om och försöka ta allting på alla banor utan även eh slutet kan du vilja spela om det på gånger utan att spoila för mycket och sedan så finns det ju också new game plus är det ett sånt slut som du kan ändra på. Mm. Ah, då förstår jag varför man vill spela om det flera gånger. Så vill du spela om det? Jag har ju väldigt stora problem och inte få se alla. Slut. Ja, samma här, I samma mean. här. Så att jag har spelat det här i som sagt det tar väl kanske och tog kanske 8 timmar att spela första gången. Jag har spelat det här i 28 timmar. Ja, nice, nice. Det tar ju inte 8 timmar att klara det i sig om det andra gången kan ju säga. Nej. Men en av de absolut roligaste sakerna när det kommer till att göra såna här stealth kills och sånt, det är lite senare i spelet för då kan du lära dig någonting som kallas för typ Black Widow eller nåt sånt där. Aha. Och då är det så att du kan typ du kan hänga ner ifrån ditt eh, din sån här grappling hook. Ja, men hänga över en eh, en fiende, ta tag i honom och döda honom och sedan hänga upp honom. I den här grejen. Ja, ah, lite blandning av uh, Spider-Man och Mission Impossible. Lite så <laughs> skitgott att du hänger upp honom i den här efteråt och uh, han är ju stendöd. Ja, i mål. Och sedan så kommer liksom en liksom en annan vakt och patrullerar och ser det här. Och får panik och börjar bara skjuta hejvilt överallt. Sådana här saker kan man använda till exempel då, i ett rum som är fullt med fiender. Att det är att locka bort dem. Inte bara att det är att locka bort dem utan att du, du får en av dem att få panik. För ja. att du lyckas döda en av dem på det här sättet. Och du lyckas få en av dem att få panik. Och då skjuter han ju åt alla håll. Ja, så han är, kan ju träffa sina egna då också. Han träffar sina egna och har ihjäl dem. Ah, nice, nice. Så, det gillar jag. Så man kan få dem, många, det finns många olika sätt att få dem att få panik då. Ja, och detta är ett av dem. Det är också en häftig grej att lägga in då just det här med att du du kan få feber till och liksom få panik. Mm. Du kan också använda till exempel kandelieres så skära ner dem från taket ja, så, så att de faller, de faller på dem och dö om det är häftigt, häftigt. Sådana saker. Så att det finns jättemycket saker att upptäcka i det här spelet också. Jag tycker att det har fått väldigt lite uppmärksamhet. Ja. Det var lite så att när Microsoft tog in det här spelet från början innan det kom till PC så fick det liksom inte så mycket det finns fakt fick ingen hype på Xbox. De okay. de lyfter liksom inte den fram där på något sätt. Ja, det är lite taskigt för det låter ju ändå alltså det låter ju som ett bra konsolspel. Jättebra konsolspel. Ja. Men nu finns det ju ute i Steam då. Ja, det är Och nice. det, det är där jag har spelat det bara. Ett Steam indie? Steam indie. Aj man. Och det är gjort av Clay Studios tror jag det heter. Uh -huh. Men det som jag tycker är, är lite kul med den här podden då är att här har jag ju då chansen att prata om såna här saker som ja, och det härta fram det här spelet som folk kanske har missat. Precis, det här är ju enligt mig en av mina såna här hidden gems som jag tycker att ingen pratar om. Ja, jo man. Och det här är verkligen en etta av de spelen som jag tycker att testa det här spelet för det är som sagt jag tror att det här är ett av de eller det här är nog det bästa stealth, stealth spelet som jag har spelat. Okej. På länge. Ja. Nej men fall. där där hör ni alla gamla gamehörlusrare ja. att det är bara sätt igång och spela. Så att jag tycker inte alltså stealth-stilen görs inte så bra idag. Nej, det håller jag faktiskt med om. För att nästan allting är för mycket actionbaserat, vilket gör att så fort Det tar ju bort delfen. Precis, så fort du får liksom din eh, riktiga miliattack så visar det sig att ja ah, men den är ju så OP så att jag behöver inte ställa fast länge. Jag kan bara gå in och liksom slakta dem. Ja, det det blir lite tråkigt när de gör, gör det på det sättet. Mm. Assassin's Creed är ju mitt favoritexempel till det och de, de nya Assassin's Creed tycker jag ju är väldigt mycket mer actionbaserade än vad de ja, var från man. början bara inom sin egen serie liksom. Ja, jag vet det är så. så att, Sen är ju det lite så också att vi båda har lite ont av Assassin's Creed serien. Så är det är ju vi, men... vi tycker att det är ett jättebra koncept. Det är en as nice awesome story man kan bygga mm. på otroligt mycket. Jo oh ja. Men själva spelstilen är inte riktigt så som vi skulle vilja göra ett actionspel. Nej, och det är ända jag kan tänka mig. Eftersom vi inte har fått några thief spel på ganska länge vilket var ett väldigt bra stad eller också. Nej, ja, men så är det dishonored som är det närmaste men det tycker jag också nästan är lite för actionorienterat. Ja, lite lite mycket action i det också faktiskt. Mm. Så att ja, nej men för utan men det det vill det jag har att säga om Mark of the Ninja, jag tycker jag rekommenderar verkligen verkligen att folk att köpa det här. Det kostar inte så mycket pengar heller på. Jag tror att det liksom ligger på originalpris ligger på 9.90. Ja, okej. Okay. Ja, det är inte farligt alls. Så det är inte så mm. farligt och väntar man på också på en på en sale då så kan man det få perfekt. det för väldigt billigt. Ja, jomen. Läggde på den wishlista min vanligt. Ja, precis, då får ni meddelande när det kommer upp på sale. Ja yeah, men. Det är perfekt, det är det jag har min till planerat. Yeah, ja, samma. Men alltså när vi ändå är inne på Steam och indiespel. Ja. Så så sitter ju jag och bara total hyper inför vad jag tror är mitt absolut favoritspel någonsin. Ja, jag, ja. Jag vet inte om det är här det. Är. Nej. Men men det har allting som jag vill ha i ett spel. Så att jag jag ser fram emot det här och hypa jävlar för det. Ja. Och och det är ju faktiskt ett svenskt företag. Ja, sjuvde. Ja, precis, som ju... inte lika långt härifrån än. Så. Nej, precis. Så det är ju Coffee Stain Studios. Så som, som släpper titeln Satisfactory. Samma personer som gjorde Goat Simulator va? Ja, ja, precis, precis. Det det har ju de fått höra och får fortfarande höra att Jag de har gjort. Förstår det. Men det är ett roligt spel. Det är det. Det säger säger jag var du vill om God Simulator men det är, man har fantastiskt roligt i det. Ja, det har man. Jag ja, ja. jag hade väldigt väldigt kul i God Simulator. Oh, ja, jo. Det är så men, sjukt och det är så roligt på på alltså på något tunt udda vrickat sätt. Precis. <laughs> men Satisfactory är lite mer seriöst. Mm. Det får ju man ner sig i. Ja, jo, det måste man ju göra. Ja, Satisfactory är ett FPS open world factory building sim. Ja. Det är lite lite lagom titel så där ja, på spelgenren. Jag tycker vi får bara längre och längre spelgenrer namnen hela tiden. Ja jo men det är ju så men det är ju liksom det adventure, det är strategi, det är base building mm. och och du har FPS i det här, som du får skjuta rymdvarelser och såna här saker i det ja, också men. då. Ja men ja men. Ja. Eh uh, om ni vet alla de här uh, factory building sim spelen med top view. Mm, uh, mm ja men det känner mig till. Ja ja men det är ju väldigt populärt och ja. speciellt i retrografik lite enklare grafik och sånt har det kommit ut väldigt många såna indiespel i. Ja, men ja, det har du ju faktiskt gjort. Ja, i man. Det finns något spel som jag Det är någonting på. som heter Factory ja, någonting som ja. få alla spelar det på Steam. Precis. Ja, i man. Jag kommer inte, jag har det inte så jag kommer inte över det heter men Nej. jag ser alla vänner ut spela <laughs> det. Precis. Det, det det vi måste prata om samma här. Jag tror ja, det, jag tror det. Ja. Jag tror det. <laughs> men detta i alla fall så är det riktig grafik. Jaha. Det det är first person grafik i det. Mm. Och det är brutalt snygg grafik i det också. Mm. Så det är inte retro, inte gammalt, inte top view utan det är riktigt adventure grafik i det. Jajamän. Samtidigt som det är base building och all, alla såna här ashäftiga saker. Mm. Det är verkligen ett spel som verkar hade det varit, varit MMO och ett RPG-spel också så hade det verkligen scratchat varenda liten itch som du har. Ja, precis, <laughs> precis. Visst är det så. Och grejen är att plotten till det här då det det är ju att du spelar som en ingenjör. Ja. Yeah. Eh på en alienplanet. Du är där för att eh, du är typ vad ska man säga ansvarig över ett projekt som heter Project Assembly. Okej. Okay. Ja. Du eh <laughs> det här glömde jag ju säga, mm. företaget du jobbar för yeah. är Fixit Incorporation. <laughs> Fixit. Ja. Yep. Det är bara liksom, nej I men Fixit. <laughs> F I C S I T. <laughs> Okej. <Okay>. Fixit. <laughs> Jättebra namn tycker jag. Det är en jättebra namn. Men i alla fall, du är ansvarig över Project Assembly som är en massiv maskin med ett mystiskt syfte. <här> Dududum. Så det handlar ju om om fabriker. Du bygger ju alltså stora stora fabriker och liksom exploitar och explorerar den här mm. planeten du befinner dig på. Det finns ju farliga aliens där så du har ju även vapen till att försvara dig och attackera. Det finns snällare rymdvare massa och utforska och massa fordon som kommer gå mellan dina fabriker och såna här grejer. Du själv kommer kunna styra och köra och aj det är helt otroligt. Sa jag att det är jävligt snyggt också. Det gjorde du. <laughs> <laughs> och och så då jag jag är ju väldigt mycket för det här med co-op det vet ju. Ja, ja. Ja. Så det finns ju 1 till 4 spelares co-op i det. Det är ju fantastiskt. Ja, det är ju det. Det är helt otroligt. Ja, så jag det... kan spela jag behöver inte spela ett sånt factory sim bygga ett spel själv utan jag kan faktiskt göra det ihop med mina polare också. Ja. Vilket gör det ännu bättre. Ja, det alltså det är ju så um... Ja, det låter ju som ett helt fantastiskt spel. Ja, men det kommer det va. Jag är nästan garanterat säker på det. Eh, det har hänt lite problem med mm. det, mm. men det är, det är som det är. Ja, det är så det. att de fick skjuta på alfa, alfatestandet. Ja. Eh, vilket innebär att du kan ju fortfarande gå in på Satisfactory webbsida och signa upp för alfa. Ja. Det det visste inte jag så så det gjorde jag i Morses. Det är ju kanonbra. Så nu, nu nu tror ju inte jag att det är så men skulle vi ha någon Coffee Stain Studio arbetare som råkar lyssna så jag är med i allfa klicka ja han ska hålla. Ha <laughs> jag förtjänar han ja. för jag vill spela era spel. Ni kommer inte hitta någon mer dedikerad alfatestare kan jag ju säga till det här spelet. Det... <laughs> ja, jag vill så jag vill ju spela det nu. Vill jag. Och, och eftersom det då blev lite uppskjutet med alfa och sånt mm. så kommer ju release och så också blir vit upp, blir uppskjutet så att de har inget specifikt releasetdatum än. Nej. De har sagt att det kanske kommer i år. Men de kommer inte släppa det förrän de är själva är helt nöjda med det. Och det är tycker jag är jättebra. Vi vill ja. inte vi vill inte ha andra vi vill inte ha fler spel som inte är färdiga när de kommer. Precis så. Ni kollar på er EA. Ja, Jiman, så precis alltså jag säger ju så här att det är okej okay att ni att ni skjuter lite på det om ni ser till att vi är nöjda och det inte är fullt med buggar, då då kan jag vänta det lilla extra. Ja ja. Men under självklart. tiden medans jag väntar så gör ju det inte ont om det skulle dimpa ner en alfa i min brevlåda. Nej, precis. <laughs> Nej, precis. Ajo, är så, alltså jag vet inte ens jag vet knappt vad jag ska säga om det här spelet för jag är så jädra lyrisk på att få spela det. Mm, det här är ju någonting spelet. Äh, äh, ja, det här är egentligen det första spelet som vi har nu som vi verkligen kommer kunna följa utvecklingen på när det kommer i den här podden. Ja. Så att vi kommer ju kunna ge er uppdateringar allt eftersom här speciellt Absolut. speciellt ifall ifall Mabanag hamnar i Alfan här då. Ja, eh beroende helt och hållet på vad det är för regler till Alfan för vissa man, alfer man får, får man visa. inte prata om Nej, och vissa alfer får man prata lite om och sånt, men det ska vi vara noggramma och läsa. Om får man en alfa då ska man vara glad för att man har fåttta och man ska hålla sig till reglerna och man ska vara noggrann och rapportera buggar och dylikt man hittar. Precis så är det. Det är, är därför det. vi vi har alfa och betatestet. Precis så är det. Så att om ni någon gång hamnar i en alfa eller en betatest och hittar buggar, glöm inte att skriva ett mail om det. Precis. Det är igen hi därför. Ni behöver inte vara jätteduktiga på att formulera er utan kan tycka att ja ah, hej jag var på det här om och har hittat en bugg, det här hände. Ja, precis, då kan de skicka dit någon av skaparna till och rota runt och kanske snubbla över samma bugg som du gjorde och få den fixad. Precis, de har ju alltså det finns ju anställda testare för att göra såna här saker så att, så att det är ju bara bra för då vet de vart de ska leta. Ja, men och skulle någon få alfatesetet och det visar sig att jag också får alfatesetet så kan jag alltid skicka in om vi vill testa och spela ihop. Precis. För det det vore också kul om man väl får alfatesetet att få se hur det är det i koop. Ja, det var det var jättet kul. För som sagt, jag har aldrig fått spela ett sånt här factory byggar simspel ihop med folk så jag ser verkligen fram emot det också. Ja, det ska bli jättespännande och jag vet att eh min fästmö, ja, Emma är ju fantastiskt intresserad i såna här spel också. Ja. Så att hon ser kommer ju också se fram emot det här. Jag vet inte hur mycket hon har kollat upp om det här själv. Jag vet att hon såg någonting om det på ETR. Ja, det var ju på ETR. Jag upptäckte det också. Det är det enda sen dess så jag bara wow. Så att jag vet inte hur hype hon är men så fort hon får reda på vad det här faktiskt handlar om så kommer hon vara jättehype. Kommer hon också där. bli hypad? Ja, ja her herregud. Ja jag visade ju min dotter hur heter det här trailern och så för det hon även hon blev jättehype på den saker. Ja ja, förstår varför du vill spela det där. Det är ju ja. precis ditt spel. Ja men precis, det är ju det. Det är exakt vad vad vad du ska ha liksom. Nej, så det här, åh oh, wow. <laughs> hype, det är riktig hype. Det är riktig, riktig hype. Och det är så skönt med riktig hype också. Ja, det är, det är ju det verkligen det. Det är så skönt det. att fortfarande kunna ha någon här liksom barnsligt liksom överdrivna. <laughs> Man blir helt lyrisk och varm med hela kroppen av det. <laughs> Men ja, det, det finns ju inte så mycket mer jag kan säga om spelet eftersom det är inte alfa är ju inte igång så det har inte kommit så överdrivet mycket information vill man veta lite mer grundligt angående eh fixit incorporation och lite såna här lite mer bakgrundshistoria mm. så rekommenderar jag verkligen att man går in på Satisfactorys webbsida. Ja, okej. Okay. Eh för de har jättemycket information och även deras common frågor. Ja, alltså frequently asked questions. Ja, typ. precis, ja. precis. Även de är roliga att läsa för att de har <laughs> fantastisk humor gjängt bortom på Coffee Stain Studios. Jag har ju jag har ju varit inne på deras hemsida ganska många gånger och faktiskt bland annat när När Teres funderade på om hon mm. kanske skulle ge sig in i spelprogrammering istället för vanlig programmering då ja, på men så så var jag inne där och sa liksom att man ska man kan söka söka anställning och sånt där ja. och såna här saker och deras alltså deras kontor i deras stil och allt sånt. De verkar ha det jävligt mysigt där som de som jobbar där. Det verkar vara ett helgrymt gäng faktiskt. Ja, det verkar vara liksom riktigt så här ylleföretag som bara, ja oh, men vi gillar att ha det mysigt och trevligt med våra våra vänner yeah, och så. Ja, i man, ja i man. Så jag tänker faktiskt inte spoilera så mycket om vad som står i facken utan gå in och läs den för mm. det där det är väldigt bra information om spelet och det är fantastiskt roligt och ja det finns även med goat simulator skämtar. <laughs> det är ju fantastiskt. Jag, jag, jag hoppas att de har ju lagt in de, någonstans jag har för mig att någonstans i God Simulator så finns det en ett easter egg för ett spel som eh David är en kompis till oss. Jaha. Hans bror eh har ju också gått i på spelutveckling i Örnsköping. Jaha så att det är ett spel som de gjorde tillsammans där då. Jaha, Finns okej. det en referens till i Goat Simulator för att de de har ju de jag tror att de gick i samma årskurs. Jaha, det är ju jätteroligt. De som liksom skapade Goat Simulator och det är det de har byggt Coffee Stain Studios runt sen. Ja, i men. Ja, det är häftigt, det är riktigt häftigt. Det heter kul tycker jag. Men det är väl i princip vad jag hör och och säga om Coffee Stain Studios och Satisfactory just nu. Mm. Som vi nämnde så vi kommer prata mer om Satisfactory för att jag är så inne på det. Jag kommer villla spela det så himla mycket. Jag kommer även streama det senare när det har släppts. Ja. Så då kommer vi igen reell review på på det här spelet. Ja. Det låter jättebra tycker jag. Ajman. Eh och spel som vi har pratat om tidigare också är ju Sea of Thieves. Ja, och det precis. kommer ju det kommer ju en stor uppdatering till det nu den 31 juli. Ajman. Och det är The Cursed Sail. Så det har vi pratat lite grann om tidigare också. Ajman. Och nu är det den här alltså nu är han alltså här. O någonting som jag har sagt till alla spelare jag har spelat spelet med. Ja. Yeah. Och och, du, och det var ju innan Sea of Thieves själva hade gjort några exakta utlåtanden utan det var mm. mer ryktesutlåtanden. Ja. Yeah. Det kommer ju nu. Vad är det du tänker på? Skelettskeppen? Ja, ja precis. Så tar du det. Ja, jo, det kommer alltså vara skelettskepp ute på. Det kommer vara så här cursed ett sklett eh, cruise som kommer att vara ute och segla så att när du ser ett skepp där borta så är det inte längre säkert att det är en annan spelare. Nej, för nu kan det vara en AI. Precis. De här skeppen då kommer vara ganska svåra också, om jag har förstått det rätt. Så att det kommer finnas ett system som gör så att man kan gå och bli allied med andra skepp så att man ja, så att man kan gå olika cruise kan bli allies eller tre olika cruise kan med. Ja bli det är ju riktigt haftigt. Det är ju såna här grejer de verkligen har behövt lägga in mm. för att det är ju väldigt många som start som har pratat om att det är för lite content i spelet. Mm. Så jag det det, det I vissa lägen content. är det lite content i spelet. Man Sam gör sin egen story dock. Det är det som är Ja, och samtidigt då så är det inte för lite content i spelet. Vet du varför jag säger det? Nej. Det är för att 3% Mm. av alla världens spelare ja. har uppnått legendary. Precis. Resten har inte gjort det. Nej. Och hur kan du sitta och säga att det är för lite content i spelet om du inte ens har klarat spelet? Nej, det är väldigt väldigt väldigt bra. Om du klarar spelet att du kommer upp till legendary status mm. och du då kan du gnälla på att det är för lite content. Absolut. Har du inte gjort det då? Har du inte kollat allt contenten? Nej, nej. Och har du, du inte kollat du inte. allt content då kan du ropa ut vad för lite? Nej, precis. För det är en tolkningsfråga om det är för lite eller för mycket. Ja. Men nu kommer det ännu mer. Nu kommer det ännu mer och och och det har även kommit bossar redan nu. Precis. Som Megalodon den stora skärken. Äh, den stora sharken. <laughs> den, st den stora hajen. Ja, det var en blandning av nej, shark så... och hajen, nej, den här skärken. Skärken ja. Nej men så, <laughs> Scharken, ja. så det det finns ju grejer där i så gnäll ja. inte för mycket. Ge den till chans. Det har kommit mycket mer och det kommer komma ännu mer. Och du har ju cracken också. Jag har den nu, fantastiskt. Jag har haft med hela tiden från början. Jaha. Och det är ju inte alla som ens har upptäckt den i när de nej, har klagat precis. på det sånt där. Och så sen också, det är inte ens alla som har klarat av att ta ett skelett om Fortressen. Nej, nej. Och nu är det ju lite kul också för att i den här uppdateringen, nu vet jag inte om det kommer vara för att den här eh den här uppdateringen, alltså Cursed Sails, det är det är bara temporärt som den är som den är begränsat antal antal tid. För ja, det är ett event. Det är ett event. Men de här eh Skeleton Cruise alltså skelettonskeppen. Ja, spökskeppen. Vi kan spöksköpen. säga spökskepp för att det är det. Det blir det blir bra. bra. Spökskeppen då som som åker runt. De kommer fortsätta att vara kvar efter efter eventet. eventet också. Ja, men det är nice som man har fortfarande de här som åker runt och raidar dem. Men precis. Så att jag vet inte hur det är med resten av de här sakerna som har kommit upp nu. Enfall de fortfarande kommer fortsätta också men spökskeppen ute på havet kommer alltid fortsätta. Nice. Däremot så i alla fall under eventet så kommer det också vara så att de här de här spökskeppen kan anfalla outposts. Oh, och det är ju blir, ännu häftigare. Och då blir folk kallade liksom till att komma och försvara ja, outposten. outposten. Och då blir ju ännu mer så här, ja men nu måste vi skydda outposten när allies kommer ihop och ska liksom skydda det här. Ja men vad grymt. Och likaså när du har dina allies och går ihop på att ska attackera ett skepp då eller eller en skeletten outpost ja. vad ska det hon fortress? Ske Skelett ja, outpost precis. Så så kan du kan du bli mycket ni helt precis så att ni de och de här kanske förrådra varandra när det skatten väl är dags att hämta. Aj så underbart om och fortfarande gjort det på det sättet. Ja jag menar så du kan så bryta gutt. du kan bryta alliansen och göra mycket ni emot varandra och försöka ha ihjäl varandra. Ja men så grymt så jävla när ni häftigt. när ni är färdiga. Det ska jag lätt göra. Eller jag menar om någon <laughs> spelar med mig så gör jag jättesnäll. Det var vad jag sa. Ja jag menar visste vara det. det? Så att i vilket fall som helst så så ser jag väldigt mycket fram emot att återupptäcka det här spelet igen. Jag har tagit en ganska lång paus sen vi Ja, det har ju faktiskt jag med gjort och jag har inte tagit en paus för att jag tycker att spelet har blivit dåligt eller någonting utan jag har tagit en paus för att jag spelar så otroligt många olika spel nu och jag spelade jättemycket spel förr. Mm. Och jag spelar ännu mer spel nu på grund <laughs> av Game Over. Precis. För att nu vill ju man liksom fast det är så mycket för man det finns det finns så mycket man vill prata om och Precis. berätta om och Precis. Visst är det så. Det är fantastiskt. Det, det tråkiga är att 24 timmar är för lite på dygnet. Ja. Man hinner ju inte med alla Nej. häftiga spel som kommer. Ja. Nej, men nu är det ju semester så nu tänker ju jag försöka verkligen testa lite olika såna här spel. Men nu ja, nu nu är det 31:a juli här då så är det dags att hoppa ut i i sina båtar och segla ut igen. Ja, jämman. Och det det är ju lite problematiskt där också då för att nu släpper ju de Monster Hunter World för min del. Ja, just det. Så då blir jag kommer jag ju bli väldigt låst på det för det mm. kommer jag ju också vilja spela väldigt mycket och det har jag planen på att streama också. Ja, precis. Så jag menar det kommer ta upp mycket tid bara det. Ja. Men det är klart man ska kunna slänga in ett par uh, skeppron självklart. Vi hur du lite myteri och sånt Jajamensan. där. Nej men så han det blir ju du jag och jag Mike och nån mer koda kanske. Ja, precis, precis. Så då tar vi ju en en crew och åker ut. Just Eller det, det lura in belysning på det. Just det, men det var det också. Det har ska de också introducera nu. Uh -huh. Ja. De ska introducera ett tredjedelsskepp. Oh. Som kan som är tanken på att det ska bemannas utav tre personer. Nej, vad häftigt. Som är lite bättre på att manövrera då och såna där saker. Ja, ah, det kommer att... vara att ligga mellan slopen och Precis. Vad heter den stora? Skonen. Väl. Nej. Skon och slå upp. Nej? Nej. Nåt annat. Ja. Stora st skeppet i alla fall. Stora skeppet. Stora, Stora båten, skepp. stor båt. Så det kom Ah, oh, vad gött en mellanfing. Ah, oh, nice, nice, nice. Så att det det det kom. High. Så att det är också en sån sak som som de har så att de har börjat verkligen att få ut det här contentet, men men precis som de har sagt här eller sagt hela tiden så är det ju det de vill veta är ju eller det de vill veta med sitt spel är att spelare kommer därifrån med historier ja, precis. Och det är ju precis det man gör, för det har ju du och jag pratat om också. Ja, man har ju alltid skitkul, man har ju alltid häftiga historier att berätta att det här ja. hände och han gjorde så, och dittan och dattan och kraken kom! Ja, precis. <här> ja, tänk dig det här nu då, att, att om vi är ute och åker och gör lite missions och sånt där och sen helt plötsligt får du en kall till, till en outpost och där får du helt plötsligt då slåss mot de här fienderna och sen så tycker folk att yes! Vi allierar oss med de här så vi kan slåss ännu bättre och så gör man det och sedan så helt plötsligt då så tycker den vandra kronat nej nu ska vi göra mytini mot dem och ta deras skatt och så spränga dem man... och grejer och sen så tycker man själv att nej nej nej det ska du inte alltså vinner man den fighten och sen när man är på väg därifrån för att man håller på att fly från nånting och då helt plötsligt så kommer kraken fram och man tycker nej inte nu jag tror du nästan skulle säga och helt plötsligt så kommer Mikey och bara framsimmandes med sina TNT-tuber <här> och spränger dem <här> det är ju det är ju en legit taktik ja det har vi gjort många gånger Jajamensan. så roligt. Man bara simmar under vattnet och så kommer man nu precis under båten och så släpper man en stor explosiv tunna som som en vattenmina typ. Mm. Så ser man hur hela skeppet bara brakas sönder och man <laughs> simmar iväg och bara skrattar helakt. Jo. <laughs> jo, nej men så att det det ser jag väldigt väldigt mycket fram emot att faktiskt hoppa in och testa igen. Och ja, är men... det så att några av våra lyssnare tycker att ja oh, men det här låter jättekul att hoppa in och joina oss så är så det ni är välkomna och hör av er vi spelar Absolut. jättegärna med er både jag Ultrafail är helt öppna för nya spelare. Jajamänsan. Det är ashäftigt. Det görs ju på Xbox Live också då får vi säga. Ja precis Xbox Live på på PC:n PC. och ja. Nice. Yes. Kör. Så så ja. <laughs> och med det så tycker jag hur att vi kan hoppa vidare till en liten rolig händelse jag och min dotter hade nu nu senast där. Ja. Det var så att vi sattoleta efter något spel eh bara lite småroa oss med och då brukar vi faktiskt sitta och gå igenom Google Store. Och den här gången så så så hittade min dotter ett FPS-spel på mobilen. På mobilen. Jag jag har lite ont av så här PUBG, Fortnite och lite såna här grejer på en platta eller mobiltelefon. Ja, men det känns som att det men det är liksom du får ingen accuracy? Nej. Man tror det. Okej. Okay. Men uh, nu hittar hon då Guns of Boom. Guns of Boom. Ja, det är ett <laughs> mobilspel, ett uh, FPS. Ja. Yep. Det är två lag man skjuter på varandra inga datorer utan ja. det är bara spelare. Mm, det är pju pju. Ja, hopp pju pju pju pju. Mer cartoon grafik. Nice, ja, och nice. det är riktigt mysigt. Cartoon grafiken också. Ja. Så det det är ett plus för oss. Ja, men det är absolut så är det ju. Vi gillar ju den grafiken och vi kommer fram till det har vi gjort. Ja. Utvecklarna och utgivarna av det här spelet är Game Insight. Ja. Vilket är ett väldigt väldigt väldigt stort företag. Okej. Okay. De de är helt ledande när det kommer till mobilspel. Ah, ja ja. Ja. Eh det här spelet då, eh Guns of Boom eh kom ut 2017 18 maj. Japp. Yep. Eh gjort i Motor Unity. Yeah. Så ja, ja. finns det både iOS:en och Androiden tack vare sånt då. Okay. Ah, ja okej, ja ja, men vad bra. Aj man. Eh så de har ju funnit sig ett år och de firar sitt förstorjubileum nu. Ja. Ajman, det mm. gör de ihop med ESL, världens största e-sportsföretag. Precis, precis. Ajman, så att de har slängt in en 200.000 dollar i en turnering deras första e-sports turnering i det här spelet. Wow! Ja, så i den här turneringen du vinner ju inte 200 000 dollar på en gång nej, nej, nej, utan det inte. är 200 000 dollar utspritt över hela turneringen. Ja, ja hela potten är det. Så att du vinner ju lite pengar när du vinner kvalmatcher och sen är ju liksom finalmatcherna är ju lite mer pengar och sånt. Jätteroligt. Det är ju alltså det är ju hur det är ju också coolt. Ja, det är ju bass på riktigt. Jag vet, det går inte att förklara hur stort det är här. Nej, det är och det är, alltså på något sätt så legitimerar ju det för att man brukar ju säga liksom ja men folk som spelar mobilspel det är casual gamers. Ja men då frågar man hur casual är det om man kan lägga upp en 200 000 dollars turnering i det. Precis det är det jag menar. Hur tycker jag att man drar mobilspelen till till till ett nytt stadie som ja. faktiskt in, inkluderar riktiga gamers. Ja ja, självklart. För nu snackar vi gamers på professionell nivå som ställer upp i det här. Ja ja, det är, det är inte Candy Crush crush spelare liksom i den här. Nej, precis. Är, precis. Ja. Och annan en häftig grej då är att nästan 50 miljoner spelare har de haft under första året. Okej, det är en del. Det är ett par stycken så där. Uh -huh. Om man tar alla deras spel och sånt här som de har släppt, ja. Yeah. Så så snackar vi alltså att företaget i sig har över 300 miljoner spelare. Det är också rätt mycket. Vilket gör det här till ett av världens största spelföretag. <laughs> ja, gör det faktiskt. Ja men. Och det, det det tycker jag är skithaftigt rent av. Eh de har sitt huvudkontor i i Litauen. Yes. Ja, i lilla Litauen. Japp, yep. så det är liksom bara what? Vad vad händer? <laughs> <laughs> Men alltså det här det här liksom när du styr och sånt här så så får du upp en sån här liten tumjoystick på mm. på telefonen. Vilken ja. funkar och flyter jättesmidigt. Mm. Du kan välja att direkt när du siktar på någonting så skjuter ditt gevär automatiskt. Okej. Okay. Eller ta bort den inställningen i options så att du själv skjuter. Mm, vad I, vad är det för fördel med att skjuta själv då? Eh att du, ibland när du siktar då är på väg upp mot ett headshot till exempel, ah, så har du redan svept över gubben och då har ditt vapen skjuter åt dig. Och likaså i fallet för att du smyger upp bakom någon och så och du siktar mot han då skjuter du automatiskt. Det är ju inte bra. Så i vissa lägen så är det en jättefördel att stänga av det. Ja. ja men i precis. vissa lägen så är det jättebra ja. att ha det. Ja. Så till exempel om man har problem med styrningen i ett spel på mobilspel ja. så är det en väldigt bra funktion. Exempelvis. Så både jag och min dotter kör med det. Ja, ja men Aut autoskott när man siktar. Jo, men det är ju ändå alltså det, det blir ju det blir ju på ett sätt också en väldigt bra inkörsport för folk som inte är vana vid att spela såna här spel på ja, mobilen. Amen. Och vi har ju kört det här nu då i mindre än en vecka. Mm och vi båda är två av de ledande spelarna i våran klan. Det är ju jättekul. Så som vi joinade. Det är ju jättekul. Ja, det är fantastiskt roligt. Första kvällen då när vi hittade där bara, ja men ja, det kanske verkar lite intressant. Det är ju mysig grafik. Mm. Så mm. vi tassade väl där då. Ja. Pang sa det 4 timmar senare. Vad är klockan? Åh <laughs> <laughs> oh, herregud, alltså den här tidsresemaskinen som är ett TV-spel i men. Ja, det är det är hemskt. Mm. Nej, men vi vi förstod inte alltså vi vi förstod verkligen inte att vi hade slottigt ialf 4 timmar på det här spelet. Nej, och ett mobilspel som också är gratis antar jag. Ja, i men det är gratis. Men sen är ju det mobilspel, det finns mm. ju en liten nackdel i mobilspel. Självklart. Och det är ju det här med pay to win. Ja. Du kan ju köpa saker för riktiga pengar i det här spelet. Även vapen och såna här saker. Ja, ja. Eh, min dotter har inte köpt någonting för en enda riktig krona. Nej. Och hon ligger på högre ranking än vad jag gör. Mm -hmm. Okej. Okay. Jag har lagt in 30 kr för att uh, det var ett sånt här litet uh, helgerbjudande med med yeah. ett vapen som är ashäftigt och sätter eld på dina fiender. Ooh. Ja. Eh, uh, så so, so, och i vanliga fall brukar så här lite häftigare vapen och sånt ligga på en hundring. Mm. Mm. Men jag tänkte 30 kr, vi har slått ihjäl 4 timmar. Ni förtjänar att jag slänger Släng in det till 30, 30 kr. Ja, och som sagt, hon har högre ranking än mig. Ja. Så och hon hon tävlar ju mot folk som betalar. Det är ju skitkonnt. Ja. Och jag har köpt ett vapen för 30 kr. Jag fick lite andra saker också, men det mm. det, det det är inget märkvärdiga saker om andra. Nej, nej, precis. Och folk som inte har betalat för jag ser skillnad på vapen och vapen. Mm. De ger mig stryck. Så det... ja, ja. Så det, det är inga konstigheter utan det är väldigt mycket också att är du en duktig spelare så så kvittar jag att de har köpt ett vapen så jävla OP är inte de som köpt vapnena. Nej, nej men det så är det ju. Det, och jo. det är, och det är så det ska vara ifall du, ifall du verkligen måste ha vapen på det ja, här sättet så är det ju då ska det under vara för OP det ska Nej, liksom inte precis. vara gamebreaking. Och sen i spelet när du har skjutit någon så att han dör då släpper han sitt vapen. Tror du kan ta det? Ja. Du har det under tiden det finns ammo i det. Okej. Okay. Ja, så att om du dödar mig under mm. matchen och ja, då mm. kan du ta mitt eldvapen. Och nästa när jag har spawnat kan ju nu springa och skjuta mig med mitt allvapen. Ja ja, men <laughs> men du men men har inte med sig det till nästa runda så att säga. Nej nej nej nej, nej utan nej. det är bara under den matchen tills ja. din amma tar slut du får inte alltså nya ammo. Nej och du förlorar den inte heller. Jag förlorar den inte heller. Nej precis. Nej. Nej. Och i rundan då så så finns så har du du får ju välja vapen vad du din vad heter det ditt gear helt tänkt. Ja, ja, nej nej när du går in i då. Ja. Och som vapen så har du alltså assault rifle, du har shotgun du har sniper rifles och du har maskingans. Mm. Och du har ett av varje med dig. Okej. Okay. Ja. Coolt. Det det är inte så här att du måste välja vilket vapen du vill spela med i början på matchen. Nej nej, nej. du har alla vapnena med dig och ungefär som att du skulle scrolla på ett FPS-spel i på datorn ja, så, så. så byter du mellan de här vapnena under matchen. Coolt. Jajamän. Sidovapen, du har pistol och kniv med dig alltid. Okej. Okay. Eh om du är mitt i en strid Och och äter det ditt ammo tar slut i vapnet för att du håller på peppra som eldrar dåre. Mm. Då byter det spelet automatiskt istället för att ladda om för det tar ju lite tid att byta magasin och sånt. Yeah, Då skiftar spelet automatiskt och börjar och äter det mata förfullt med din pistol. Okej. Okay. Ja. Kommer du tillräckligt nära en gubbe så kommer det upp en liten ny ikon mitt nästan mitt på skärmen yeah. som du ska klicka på för knivar. Okej. Ja, det är askul så både jag och Shiva vi kastar granater på folk som är en och en halv meter ifrån och knivar dem. Nej, det är så kul. Och just det här också att hitta ett sånt FPS-spel och få lira ihop med min dotter ja. är ju fantastiskt roligt. Ja. Det förstår jag. Så det nej det är, som sagt det är lite pay to win men du klarar av att och och möta de pay to win spelarna ändå. Ja, ja. Så det är lätt värt att ladda ner och testa det. Ja ja, det återigen vi tipsar ju jättegärna om spel och det är ju egentligen det vi är här för. Ja precis så att... och så ett mobilspel tror jag ju aldrig att jag skulle sitta och prata gott om och testa <skratt> liksom. Nej, nej precis. Det ah ja, nej jag tänker till och med spela in en video och slänga upp på min Youtube kanal man får her. Spelar ja, det här I mean, spelet. Du gjorde ju det, du skickade ju till mig lite granna en, en video när ni spelar det här och jag tyckte ja vad är det här? Och så tänkte jag och sen så skrev du någonting om att ja det här är ett mobilspel och jag bara hä? Ja, det här ser ju riktigt bra ut så att så. <laughs> det är ett mobilspel hur kan det vara bra? Det är precis. <laughs> och sen då förutom dina vapen så har du även gear? Mm. Du har head armor och legs. Mm. Eh de gör olika saker som till exempel en av de första hjälmarna du köper ökar återer din healing så att du får lite healing hela tiden på din gubbe. Ja, ja. Så att ja, du re re regenererar. Mm. Eh uh, armor, det är oftast att det ger dig mycket mer armor. Då är du skydd. Ja, du har två livmätare i det här spelet. Din mm. health och din armor. Så först går armor ner och sen börjar det tugga på din health. Ja, ja, standard. Ja, byxor kan ge dig lite olika saker det med, det kan ge dig healing eller så kan det ge dig speed eller armor eller lite så här. Varför? Mm. Lite lite som i The Darwin Project alltså olika delar ja, gör olika saker. Precis, och mm. du får välja byxor och sånt här ut mer vad som passar din stil. Mm. mm. Vilket också är roligt. Eh, mm. de grejerna kostar. Det finns alltså tre olika valutor. Två mm. valutor du tjänar in game och så en valuta det riktiga pengar alltså. Riktiga pengar, ja precis. Riktiga pengar valutan tjänar du också in game. Okej. Okay. Det finns daily quests och det finns en hel jädra radda med personliga quests. Och de ger dig sån här betalådor som folk betalar pengar för. Ja okej. Okay. Och det är inga omöjliga quests det är inget sånt här att gör det här 1 miljon gånger. Nej, nej, utan... utan vi snackar vinn 3 matcher. Okej. Okay. Och liksom såna där grejer som och då då får du samma grejer som folk betalar riktiga pengar för. Ja. Så att det är inget måste och slänga in pengar. Nej nej. Vilket gör att jag blir ännu mer såba. Wow. Ja precis. <laughs> så det ja Och så även då när vi pratar om att sikta. Ja. Yeah. Både jag och min dotter har börjat bli duktiga på att headshotta med sniper rifle. Okej. Så det det är ju inte alls för omöjligt att göra det. Nej nej, precis, jag vet kul. Jag tycker det, jag men jag tycker det är jättekul att att man ser en sån här utveckling fortfarande i liksom spelbranschen. Ja, eller ja inte bara spelbranschen utan telefonbranschens utveckling ja. överlag. Ja. Herregud. Jag menar kolla bilderna jag slänger upp. Ja. Ja, det måste vi ta en liten sekund och och, och och prata om här för att alltså de de bilderna som vi slänger upp nu det är ju alla bilder är från från från Abajas mobil. Mobiltelefon, ja. <laughs> det, är... det är helt otroligt anledning till att vi gör det från från hans telefon är för att det blir så sjukt bra bilder med den här. Ja, det ser ut som att det är proffs som har tagit dem och så är det lilla jag. <laughs> Skitkul. Nej, jag älskar den. Det mm. och jag har fortfarande inte hittat ett enda spel som laggar till den. Vilket är os imponerande. Mm. Ja, jag har fortfarande inte testat PUBG på den, vilket jag har hört ska vara väldigt väldigt krävande. Mm. Så nästa mål är väl då kanske slänga in PUBG och ge det en chans och se se vad telefonen säger om Gör det. Gör ett litet benchmark test liksom. Ja, precis. Ja, ja men det, det kan bli coolt. Ja, jomen. Mm. Så vad har vi härnäst på listan då? Härnäst på listan. Ja, då kör vi en liten liten väldigt liten snabbis om Uncharted film. Ja, alltså så häftigt an short an shorter. Jag har inte spelat spelet så mycket själv. Eh jag har spelat det tillräckligt för att veta att det är en jävligt grym story och skulle bli en jävligt grym spelfilm. Precis. Och vi hoppas ju på att det ska bli en riktig spelfilm, men innan dess så har det kommit ut en kortfilm. Ja, Aj man. På internet där Nathan Fillion som annars gör rösten till Nathan Drake. Ja. Spelar rollen. Och han han är ju han är han är ju perfekt passad till den rollen. Ja, han är det. Det är alltså allting med honom. Han är klippt och skuren för den rollen tycker jag. Ja ja. Så att det det det, det är en är, är perfekt alltså han han har ju också gjort han har gjort Firefly i den här kultserien som ja, som karaktären påminner väldigt mycket om. Ja. Så att han har ju egentligen redan spelat honom fast i rymden istället för... Ja, precis. Men sen har jag hört ett annat rykte. Mm. Jag har hört ryktet om uh, jag kommer inte på hans namn. Jaha, han. Uh, vad, <laughs> springer runt och räddar dottern i varje film. Räddar dottern i varje film? Ja, hans dotter blir kidnappad. It, it, taken? Ja, alltså, precis. Uh, vad, vad är det han heter? Liam Nysen. Liam Nysen, ja. ja. Att han eh uh, har fans börjat skrika ut att det vore perfekt att ha som huvudroll också. Jag vet inte. Alltså jag att han känns för hård. Han är inte liksom kanske inte den här roliga, speciella ja, stilen. Ja, han kan även han. vara humoristisk och sånt. Det har han faktiskt visat i i ett eller vissa filmer och så. Ja ja, det det, det kan han säkert. Men ja, jag tycker jag mitt... tycker ju personligen att Nathan Fillion passar perfekt. Ja, det håller jag med om. Och <laughs> mitt problem med, med Liam ja. är då att jag tror han börjar bli för gammal för den rollen. Ja, antagligen. För att uh, det är ju visst ligger en liten gammal pappa. Ja. Men inte inte så gammal pappa. Nej, precis. <laughs> Han börjar bli lite farfar istället för pappa. Mm. Så att går nu bara söka på på uncharted. Uncharted fan movie. Ja, ju mer. Så kommer ni hitta den här och den är 15 minuter lång. Jag tänker inte säga någonting om den mer än så. Nej, Gå in och utan, titta på, den. Ja, för det, titta det, på det, den för det är, det är riktigt, riktigt, riktigt riktigt coolt och vi hoppas att det blir en riktig långfilm av den. Precis. Det det vore råhaftigt att få se. Mm. Och du förutom det då så så har vi också den här veckan så har ju du har vi ju slängt ihop en ny en ny Twitch overlay till dig. Ja, jag har fått en liten uppdatering på på min Twitch kanal. Eh uh, Ultrafail har hjälpt mig väldigt väldigt mycket med layouten på den. Och inte bara det utan du har även skaffat en webbkamera så att du kan sitta och synas när du spelar också. Jajamän. Och sen får vi inte glömma ge och heter det våran vän Veronika lite credd också för det precis. är ju hon som har gjort originalgrejerna till layouten som du har satt ihop. Precis, jag har ju bara stulit dem ja, <laughs> bilderna så och så och... stort credd till er båda faktiskt. Ja, det det är, det är så lite så fantastiskt jobb och jag är otroligt nöjd med det. Jag tycker ju också att redan från början här så du, du när du när vi har när vi har pratat lite grann så har du pratat lite så att det är så svårt att hänga med i chatten och prata samtidigt som man spelar. Ja, och jag tycker att du gör ett jättebra jobb på att sitta upp, fortsätta prata hela tiden när du spelar samtidigt. Ja, men det tackar jag jättemycket för för det är ändå en av mina största ororigheter eller fasor mm -hmm. just för det här med att streama och liksom hålla hålla flowet. Ja, men precis, <laughs> hålla hålla sparken vid liv hela tiden. Ja. Och det är, det är jättesvårt och jag tycker att du är ett fantastiskt Jobb. Ja, Iman, och det får jag ju säga att du också har gjort ett fantastiskt jobb med ditt flow när du pratar, men du har ju streamat lite mer än det, vad jag har gjort. Ja, det jag hade ju det ungefär ungefär ett år sen som jag började som göra liksom på riktigt. Ja, Iman, så du har ju lite lite mer vana med mig när du kommer till sånt. Ja. Men det syns. Och ja. <laughs> sedan så har vi också någonting som jag tyckte var otroligt kul att titta på. Det var ju när du och din dotter streamar tillsammans. Ja, och det var fantastiskt roligt att göra. Alltså den här far och dotter streams, jag tycker det att det är jag tycker det är riktigt riktigt kul och hoppas verkligen att ni kommer fortsätta göra det. Ja, alltså grejen är att planerna är att vi ska eh vad blir det? Minst 2 gånger i månaden ha en eh, far och dotter stream. Ja. för att äh, min dotter tyckte också att det var fantastiskt roligt att göra det. Och då tycker jag att det är bra. Ja, nu ska vi bara komma på vilka spel vi ska spela ihop. Ja, ja, jo jo, men det är det är ju så. Ja, och nu senaste streamen så spelade vi Portal Knights. Mm. Och vi båda tycker att Portal Knights är ett fantastiskt roligt spel. Ja. Så vi kommer fortsätta spela lite for, äh, Portal Knights också. Det tycker jag att ni ska fortsätta med också. Men det är motsats så ska ju vi även hitta andra roliga spel att spela ihop på så. Självklart, självklart. Overcooked känns ju som ett uppenbart exempel på ett spel som ni borde spela tillsammans. Jag det... tror att ni kan ha det riktigt kul med det. Oh ja, det, det vi har ju spelat överkokt ihop. Mm. Det har vi fast mm. vi har ju ingen möjlighet att streama det. Nej, nej precis. Det är ju det man behöver ju en sån här låda. Jag har aldrig alltid glömt namnet på. Ja, men precis. En ja. äh, capture card. Precis, mm. men vem vet i framtiden kanske man investerar i något sånt. Mm, eller äh, lånar Ja, det går ju alltid det mer. Ja. <laughs> Eh sedan utöver det så hade du ju ju en födelsedag också. Ja, du fyllde år igår. Jajamensan. Grattis. Tack så mycket. Jaha. Jag tror att du har gröttat mig på alla sätt som det går att gröttat mig på. Så du har gjort det i, liksom IRL och du har gjort det i telefon och du har gjort det på nätet och du har gjort det i min stream och du har gjort det med bits. Ja, ja. Det finns inte så många mer sätt att att kunna ja, gratulera mig på. Ja, jag försökte i alla fall. Ja, ja precis. <laughs> och det är det väl uppskattas väldigt väldigt mycket. Ja, ja. Sedan så då och det gjorde jag ju att jag firar ju min födelsedag också med att göra en stream. Ja. Och då körde vi lite Dark Souls item randomizer så att alla items i hela spelet randomizes så läggs på en helt annan plats. Vilket gjorde att Dark Souls blev fantastiskt intressant. <laughs> så eh, kom ju med chatten med ett förslag också att jag ska skulle ta på mig varenda rustningsdel som jag hittade och använda den tills jag hittar en annan. Ja, men. Vilket gjorde att någonstans i början så råkar jag hitta någonting som kallas för Calamity Ring vilket gör att du tar dubbelt så mycket skada från alla fiender. Vilket gör det ordningen svårare. Ordningen svårare. <laughs> ja och sen något något som vi i chatten gjorde ännu mer då för förvärrade ännu mer för dig. Ja. Det var ju att vi vi tvingar in ultra fail på och köra randomized eh attribut när, när han gick upp i level också. Precis. Jag fick inte levela som jag ville utan det skulle också randomizas. Japp, så så statsen var väl inte så hjälpsam för honom. Nej, jag hade väldigt mycket dexterity och jag hade visst ligget två dexvapen som jag kunde switcha mellan, men jag hade inget jag hade ju ingenting som alltså jag hade ju ingen i vanliga fall när du gör en dex build i det här så ska du ha stamina också så att du ja, kan, kan göra Ja för att dextvapen gör inte så mycket skada de är snabba men de gör inte så mycket skada. Så man vill ju hinna göra så, så mycket, som mycket, mycket som möjligt. Men om du dödar någonstans mina så orkar du inte göra så mycket utan då får du får liksom in lika många attacker som du hade fått med ett vanligt vapen. Ja, det Här måste Helms. Det var det var jättesvårt, men jag kom med en bit i alla fall. Jajamen gjorde du. Eh och sedan så fick jag faktiskt Octopus Traveler också. Jag hade ju <laughs> Ja. Jag jag det visade sig sen då att eh, när det väl kom dags till att köpa Octopus Traveler så hade jag inte tillräckligt med pengar för att göra Nej. det. Så att men då fick ju det. Så att nu Det är ju perfekt för det. Den den här veckan som kommer nu nu ska jag äntligen få börja spela Octopus Traveler. Ja, nice, nice. Får vi se det uh, live. Kanske. Det ja. blir lite det tror jag tror inte det. Nej. Inte den första gången som jag försöker upptäcka det och för att Ja, okej. Okay. Eh just nu som precis som jag pratade om här nu så så är det finns det möjligheter kanske låna sån här capture card då? Ja, precis. Eh och det är ju så att just nu så har Joje capture cardet så han har lånat hem det för att han håller på att spela genom Battle Kaitos. Ah, ja men det är klart, det är klart. Då får vi kanske se lite live efter det. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Så vi börjar med att titta på Belysnings live och så kör vi på Ultra Fails live efter det. Ja. Ja. Så nu är det ju så att eh belysning som vi pratar här eller Joje då det är ju alltså Johannes Ryding som är personen som har tecknat våran fantastiska logga. Ja, precis, precis. Som och, han alltid får för lite cred för. Ja, så att, <laughs> du ska ha alldeles mycket cred för våran logga. Det det ska han ha och vi tycker också att gå jättegärna in på även hans Twitch kanal. Gå ja. in på våra Twitch kanaler och, och följ honom och absolut, oss. Absolut, absolut. Ja. Han gör lite han gör lite såna drawing streams ibland han faktiskt då ritar också. Ja och det är riktigt nice. Det är coolt faktiskt. Och det, då har jag ingenting mer faktiskt kvar att Nej, prata om. Nej, jag tror att det här är ungefär avslutet på dagens avsnitt. Det tror jag också. Det är sorry lite men vi kommer få vänta en hel vecka på nästa igen. Ja, men vi vi klarar oss nog. Ja, det är klart. Man och har man... ju alla andra goda avsnitt att lyssna igenom också. Precis, är det är så att ni kanske har missat något avsnitt så kan ni ju passa på och gå tillbaks och lyssna på det. Ja, och om ni har gjort det redan mm. och fortfarande saknar då så vi har skickat medlande på sociala medier till oss och be om att få spela lite och hänga med oss. Precis, vi finns på sociala medier. Vi finns ju på Instagram, Facebook och Twitter. Twitter. Och även då på, på Twitch, våra egna kanaler. Ja, Därför precis. Där får ni också gärna komma in och prata med oss. Jajamän, ni, ni hittar ju mig under Mabaya Mana och ni hittar Ultrafejl under Ultrafejl. Ja, jajamän. Så det, vi är väldigt lätta att hitta faktiskt. Det är vi faktiskt. Så att ja. vi tackar ju Bee Street för att vi får använda deras underbara lokaler. Det gör vi och vi finns att lyssna på på Acast och Podkicker och iTunes och lite andra ställen. Jajamän. Så och även då på Boras eh, podcastboras.se/gameover. Precis. Jajamän, ni hittar oss alltid där. Det hittar ni oss alltid. Och med det så säger vi Game, game Over man. Game over.